autoeskola mundu horretan ba, bura uste de xente sortu duen mm -hmm. abiste bat dela hain justu ere ba, urtean zehar iru akatz edo falta larri egiten dituen ba, gidariari edo ta, bi oso larri egiten dituen gidariari ba, karnetak hendu egingo zaiola mm -hmm. eta berriro karneta eskuratu nahi badu autoeskola hartuta dago ezta mm -hmm. Mm -hmm. hori dio baintzat kareratu duten araudi berri batek errepidean mm -hmm. egora, egora asko egitzen ditugu ez da gu geukere batzutan akatzak egite dugu nola ez ditugu bera egingo mm -hmm. asko baina batzuk gainera oso oso amorra dira ez eh? <laughs> eta baterako kotxe bat aurrera ari gara eta eta espiluti begiratzen dugu momentu batzean eta beste kotxe baten kristala eta txofarra ikusten ditugu batzea baina pea-pea einda -pea mm -hmm. ez dira esango hori eztanik benetan amorragarria. garria abai? Ah, Nei, zuharri egin zait. Oi, eh? Ez takizu justu. Ez takizu justu. Rapidian lasa ibiltzak bai. meni ba, eh? Kotxearen atzekaldean doan, hor ratzen ikusten duzun persona hori, edo edo jakina Zure kotxera peat eta datorren beste batean doan. Mm. Ta tira. Rapidian lasa ibiltzak meni da. Eskuin jon ordoa txistu bizian. Mm? Mm Halakoak -hmm. nehi bintzat. Ez ezti batere atxekinak egiten, eh? Sututa ibiltzen zela, beraz, eh? tariera. Eh? Mm -hmm. Ba, kontu gehiago bere baditugu, jaso ez aulemizio deia Arrasaldeon. Arrasaldeon. Zarmodos. Baite <gülüyor> ondo. Ondo, ondo. ondo hiru plan beste. Clase vialigo C2 autoescolara. Ba bat. Semáforo e respetate Hau, hemen bertan. Mm Horbazio -hmm. Beste bat, belozidadea. Mm -hmm. Eta beste bat, beharrezantokin aparkatzen duenak. <laughs> Oitsi. <laughs> aparkatzen ez dutenak. Aparkatzen duen beharrezantokin. Ah, beharrezantokian aparkatzen dutenak, bain. alegia. Asko zure ba. kotxaren atzean, eta gero, ba, dupare bat igualen. Oitsiak du beharrezantokin, mm -hmm. aparkatzen duen. Eta gotu zetxagertzen da, ez zaiu gelditzen, Zergatik, nola beste, bueno, beste kotxelatzuko garen, mm -hmm. ez no, ekaminarri zinela galitxu, eta segit, mm -hmm. hagu horretu engatxu. Ni garbi dauket, eh, norbi alduko nukeen, eh, norbi daliko nukeen eh, zera autoeskolara. Ema mm -hmm. gomezko izan da, txofersu azela norbat jaurreratzen mani ma duzu, laizter izan gozu gizonezko mazatze eh, berriro, bueltan, zunegu dute, zu aurreatzen. Horrein dikaren nik egizargatik, gizonezko askok ez dute onartzen emakumezko batek errepidean aurrera mm -hmm. Eta benetan, segulako amurro ematen dita hori gure entzuletako askok esango esango lukete baita ere. Eta autoeskolan auto ze, ze konponduko A, luke Ez da gizekonponduko lukeen, ez da gizekonponduko lukeen, baina hantira izu. Karren eta berreldi merdi imango diote, eh? Ez, ba, gizonezkok eta emakumezkok ba, habilidade berdina dugula txofertzan. Mm -hmm. Ezo beha eta ez aukerragoa, berdina Baina, zen dute, emakumezko bat aurreatzea gatik, ez dut uste itxuni hartzen dutenik, ez da? Ez, horrein ah? <gülüyor> ez Ai, ai, ai, ba, seksu kontua gote daude menere, errepidean ere <gülüyor> Bai, arro txaldeon Leon, Leon. Nortzara, mese dez? Mikel Hernani Mikel, egozu Mikel Bueno, <laughs> Nondi gaseko gara, Mikele? Ez dakit, ez dakit Karnet ibaldaukazu? Karnet abadaukat, bai Eta Marikarmenek eh, <coughs> aipatu duen kasu hori Inoiz gertatu altzaitzuzuri Hau da zuke eh, norbait aurreratu bai. Eta bere batean aurreratu duzun hori Sututa Pegatuta, ez da Abai, eh? Bai Gertatu izan zeizu? E, gertatu zaizu orain gutxi e, Bak, bueno, bakarren atorren bai. Eta gertatu ez izeda, bueno, nik mener ino zute ditzen dut bai. Eta zian bi kotxe izan zuten piken bat Vai. eta niri arraptu ziren bilen erdian mm -hmm. eta bueno, pasaten honi zugarrizkoa apurua, porque bozina joteziaten <laughs> eta ez nekile niri joteziaten beste joteziaten alako mm -hmm. batian batek aurreatu ziaten, beste zian besteak ezintzien aurreatu, bueno, izantzen izugarrizkoa, eta erdi erdini ja arraptu ziren mm -hmm. ziren, ziren, bi pike, pika pikatu ziren ekelkarrekin eta bat da beste aurrean, aurreko arraptu nahizu atzekoak eta bueno Hasta quería ratza ikusten dira jausena. Beraz Nikele eh? pikatzen diran guztiak auteskolarara, ezta? Bai, hori, hori. Yeah, ba. Bueno, oiek, eta gero hor eh goitzaldean pasatzen dian gazte hauek, hoeek, hoeek geintsura bilergo ni chuka. Ahí horre beste historia bat. Orain arte ez zu baina noski hor eh ongolirateke batetik eh, semaforuaren argi eta garbia izan doguna. Bestetik abiadura eta bestetik 40 markatzen tokin, joten dia 80-ean, 800 eta hori, hori, hori, Bearrasco, he gustando, ¿eh? De Barresa autosco, te pasaba, Rari. Uh -huh. Bye, bye. Eichén, to te hagas, tú leen y casi, te acuerdas, ¿verdad?